Я хидно тиснув я. Ви знаєте, що мій перший шлюб був через вагітність. Проводячи погляд зі Світлова на Львовича, ви знаєте, чим він закінчився? Знаємо, спокійно відповів Світло. Але цей шлюб буде через вагітність країни. Не буває мертвонароджених президентів. Біля труни Метерана стояли дружина, коханка і улюблена народжена поза законом донька а ви матимете все за законом ще за життя. А ви прорахували дії Казимира? Він що, буде спокійно спостерігати за здійсненням вашого плану? Він уже має серйозну роботу, посміхнувся Світлов. Ми дали витік інформації про те, що він тримає вас у заручниках десь у Карпатах. До того ж, розпустили плітки про те, що це може бути якось пов'язано зі зникненням кількох російських вищих держслужбовців Зараз він мусить кинути всі свої сили на нейтралізацію цих чуток і версій «Так, але тоді він почне шукати мене, і ви йому натякнули де?» «Та ж він не дурень, він не буде шукати вас там, де йому підказали» Світлов узяв склянку з віскі. «Скажіть, Сергію Павловичу, заради Бога, заради України, скажіть, ви згодні?» Склянка в моїй руці тремтіла, Маленьке жовто-коричневе море віскі, плюс котіло в ньому, лежучи хвилями, прямовисні, прозорі скляні береги. Я притулив краєчок склянки до нижньої губи. В вдарило знайомим улюбленим запахом. Осе моє тіло і мозок напружились з тієї миті. Вперше я відчув справжню, найвищою мірою чоловічу відповідальність за рішення, яке я мушу прийняти. Мій погляд ковзнув униз на чорно-білі роздруки фотографій Ніли і спинився на них твердо, наче був якорем великого корабля, котрий нарешті досяг дна. «Згоден», – витиснув я з себе, не підіймаючи очей на світлове Львовича, котрі сиділи навпроти мене. Я почув, як вони випили одним подихом, знервованою водночас і з великою полегкістю. Хвилин п'ять у кімнаті панувала тиша. «Ти щось там казав про дорослу доньку?» – допивши свій візки, я поглянув генералові вічі. «Так, я мав на увазі вашу доньку Лізу, яка зараз в Америці. Їй доведеться повернутися, хоча б на деякий час». «Ліза?» – повторив я, і на моїх очах виступили всупереч моєму бажанню сльози. «Я не бачив її стільки років». Світлов і Львович перезирнулись і підвелися на ноги. «Ми зайдемо трішки пізніше». Тихенько промовив Львович Через сльози в очах Два нечіткі розпливчасті силуети Вийшли в розмиті прочинені двері Двері за ними зачинилися Може, я був просто п'яний? Може, нерви мої вже не витримували цього ув'язнення? Може, я справді відчув свою провину перед лізою. Перед єдиним паростком мого практично зниклого з лиця землі сімейного кола, мого роду. Розділ 196. Київ Серпень 1992 року. Чоловіки прихоже й відхоже, а жінки вічне. Це мира сказала мені сама. А зараз своїми ідеями доводить мені протилежне. Її хлопець влаштувався на роботу в кочегарку при лікарні. Працюю добу через три, і я легко орієнтуюся в його трудовому графіку. А в кочегарці є й диван, і столик, і навіть маленький холодильник Морозко. Мабуть, там досить місця для фальсифікації щасливого сімейного життя». Принаймні, Мира тепер теж чергує там добу через три. Я ж сподіваюся, що вона не відволікає свого Кочегара від виконання службових обов'язків. Якщо бути відвертим, мені дуже важко явити собі роботу Кочегара в серпні, коли на дворі температура 33 градуси, вище нуля. А в будь-якому приміщенні – 25 і також з плюсом. Може, він просто підігріває воду для умивальників? Та хай би, що він там грів, а Мира повертається додому після цих чергувань щаслива і радісна. І, що найдивніше, одразу лягає спати. Я нарешті повідомив маму про розлучення. Гадав, що вона сприйме цю новину спокійно, а вона засмутилася. «Слухай, ти ж із самого початку знала, що все це фікція?» Щиро здивувався я. Половина подій у житті починається з того, що ти називаєш фікцією, а стає нормальною життєвою правдою, реальністю Бо існує таке поняття, як відповідальність дорослої людини за свої вчинки Ти це чого? Я ще більше здивувався Може тобі варто пожити в гостях у Дмитра? Там з тобою відразу погодяться Ця позавчорашня розмова, як і очікувалося, скінчилася сльозами й докорами і погрозами з розряду: "Постривай, будуть у тебе діти, тоді зрозумієш". Я не став відповідати на докори. Не було найменшого бажання. Лише жалість до зацикленої на якихось абсурдних ідеях постарілої матері. Може, це початок старечого маразму? Спало мені на думку. Але я знав, що маразм – явище більш характерне для чоловіків, ніж для жінок. І списав все це на притуплення розуму в зв'язку з припиненням дії радянської моралі. Адже зараз взагалі будь-яка мораль відсутня. Мораль зникла майже одночасно зі зникненням радянського карбованця. Зараз скрізь долари, а я з дитинства пам'ятаю... Що там, де долари, немає ні моралі, ні справедливості. Загалом мій щомісячний конверт на роботі потовстішав до шести сотень баксів. Та й дійсно я змінився мені зараз спокійніше, я стаю добрішим до близьких і навколишніх. Он, мама, ще й не знає, що я збираюся придбати їй мікрохвилівку за сто доларів. І Дмитрові щонебудь куплю, і Вірунці, хоча далі п'яних поцілунків у нас із нею справи поки що не посувалися. Використовувати мирені чергування для того, щоб приводити сюди цю яскраву цукерочку, переповнену запахами минулого комуналку, в мене немає ні найменшого бажання. Та й вона, як це не дивно, виявилася дівчинкою доброго виховання». І ще бачить, що ще не підготували своїх батьків до того, щоб привезти до себе додому чоловіка. І все це в 20 злишком років. Розділ 197. Повітряний простір. 16 січня 2005 року. Літак вилетів із Борисполя о 15.00, вже 10 по четвертій. «Можливо, що-небудь з'їсте?» – нахиляється наді мною стюардеса Білявка. «Ні», – хитав головою, – «дайте ще віскі». Вона підходить до бару на коліщатах. «Я в неї. У стюардеси сьогодні сам. Сам на весь бізнес-клас. Вона бачить мій стан. Стюардеси – чудові психологи. Знають, кого пожаліти, кого приструнити. Мене треба жаліти». В мене очі розболілися від жалю до самого себе. Мене всього трусить, щойно я замислююся, уявляю собі, як це все відбулося. Вранці мене біля кабінету чекав полковник Світлов. Обличчя з кам'яним виразом, але очі проникливі, живі. Він привітався зі мною, кивнувши головою. Зайшов за мною слідом а потім відразу доповів новину тихим вібруючим голосом. «У вас нещастя, Сергію Павловичу. Ваш брат Дмитро і його дружина стрибнули у провалля. Самогубство. Мене заціпило. У роті пересохло. В голові якийсь глухий дзвін. Я тупо дивлюсь на нього, а вимовити що-небудь не можу. Губи застигли, їх ніби судомою звело, і в горлі якийсь клубок застряг, холодний, мов шматок льоду. Я намагаюся цей клубок донизу проштовхнути, нічого не виходить, а він терпляче чекає. Нарешті грудка льоду провалюється всередину, глибоко всередину, туди, де вона вже не заважає розмовляти. Як? Чому? Вириваються з мене звільнені від шокової судоми слова. «Ви мусите летіти. Вас зустрінуть із посольства. Усе пояснять. Нікому не розповідайте про це. Принаймні, зараз. Розумієте, така новина, ставши публічною, не прикрасить ні нас, ні вас, ні тим більше Україну. В самій Швейцарії місцева влада пішла нам на зустріч. І є можливість цю трагедію не випустити на бульварний рівень. Я погоджуюся, погоджуюся і дивуюся, наскільки чітко і зрозуміло все пояснює полковник Світлов. Ваш квиток привезуть вам через півгодини. Рейс на 15.00. Посольство надасть необхідну допомогу. А дитина? Раптом запитую я, згадавши про Лізу, доньку Дмитра та Валі. Що з нею? Що? Жива. Зараз у лікарні. Це також частина проблеми, яку потрібно буде вирішити відповідно до швейцарських законів і наших інтересів. Він вийшов швидко і дуже тихо. Я не почув жодного його кроку, дивлячись йому вслід. Так, мабуть, ходять ангели. Залишившись у кабінеті на самоті, я мордувався із запитанням, яке виникло в мене відразу після того, як пішов Світлов. «Чому Ліза в лікарні?» «Значить, із нею все ж таки щось сталося?» «Це питання я ставив собі і зараз у літаку». «Ще й льоду, будь ласка», – попросив я в стюардеси, простягаючи широку склянку для віскі. Вона підійшла, здивовано зазирнула в порожню склянку, і перепитала. Віскі з льодом? Я теж зазирнув у склянку в руці та зрозумів, що важко правильно висловлювати свої бажання, коли голова забита зовсім іншим. Так, віскі і багато льоду. Розділ 198. Карпати. Лютий 2016 року. Четвер. Уранці в кімнату постукали. Я попросив зачекати. Підвівся з ліжка, вдягнувся. Думав, гадав, хто ж це стукає в незачинені двері? Може, генерал Філін? Здається, тільки він поводиться так, як і раніше, до всіх цих потрясінь. Львовичі світло заходили майже завжди не стукаючи, або стукали, одночасно відчиняючи двері. Можна! Крикнув я, сідаючи за робочий стіл. Увійшов генерал Світлов. Я відразу зауважив його начищені черевики. Лише потім помітив у його руках звичайний конверт. Пошта? запитав я його. Він багатозначно кивнув. Присів біля іншого боку стола. Конверт виявився підписаним і недбало розкритим. Президенту. С.П. Буніно Було охайно виведено жіночою рукою Шановний Сергію Прочитав я, і мій погляд відразу побіг униз до підпису Дуже вже кортіло дізнатися, хто це собі дозволяє так до мене безцеремонно звертатися Підпис із завитками, який неможливо було прочитати Мало про що мені говорив і я повернувся до початку послання. Я розумію, що граюся з вогнем. Вірніше, гралася до кінця минулого року. Тепер мені добре, і я хочу, щоб це добре тривало якомога довше. Тому і відкупляюся від тебе інформацією, яка тобі дуже допоможе. Може, навіть урятує тобі життя. А в обмін... Прошу тебе забути про мене і наказати всім своїм службам і служникам зробити те ж саме. Я залишаюся в Криму з коханою людиною. А тобі раджу знайти хірурга Мінусенка з жовтневої лікарні і добряче потрусити його. Він, якщо його добряче налякати, може тобі багато чого розповісти про твоє нове серце. До речі, контракт я розірвала. Його більше не існує. Він був мені потрібен до першого кохання. Як зв'язок із щасливим минулим. Зараз, коли в мене вже є це кохання, я вирішила забути все, що було, і всіх, хто був. «Звідки це?» – запитав я у Святлова, який терпляче очікував, поки я закінчу читати. «Від Майї Войцехівської, з Криму. Я бачу». Чому лист розкритий? Щоб не виявилося сибірки чи ще якої-небудь зарази, спокійно пояснив генерал. Ну а що з цим Мінусенком знайшли? Звичайно, знайшли. І що він вам розповів? Він нічого не розповідав. Він віддав нам ось це. Світло виклав з кишені маленький пультик, Більше схоже на вимикач-вимикач центрального замка машини. «Це ваш власний вимикач?» Я узяв у руки чорну з двома кнопками, потримав її на долоні. «Що, просто так узяв і віддав?» «Ну, не зовсім просто», – сміхнувся Світло. «Зате розповів дуже кумедну річ. Цей вимикач у нього придбали люди Казимира, за величезну квартиру в будинку на Софійському Майдані. Він, щоправда, помилково віддав їм також саму чорну штучку, але тільки від своєї Ауді. Зараз вони можуть без проблем поцупити його старенько, але не можуть вимкнути вас. Але нам доведеться якийсь час його охороняти. І це ось тут я намагався визначити вагу цієї штучки, піднявши її на долоні. «Ось тут моя свобода!» «І життя!» – додав генерал. Зате ми можемо починати діяти рішучіше!» «Дій!» «Я поглянув здячністю дячністю на Світлова!» «Я радий, що не помилився в тобі!» Світлов підвівся, попрямував до дверей. Перед тим, як вийти, обернувся. «Вам треба добре виспатися!» Завтра буде довгий і важкий день, і, мабуть, нервовий. Його погляд зупинився на моїй долоні, у якій я й досі тримав вимикач свого серця. «Може, віддасте на зберігання?» – обережно запитав Світло. Я заперечно похитав головою. Розділ 199 Київ Серпень 1992 року. «У мене буде дитина», – за сніданком заявила Мира. Ми сиділи за столом, як завжди. Моя тахта ще не була накрита пледом, її ліжко теж не було заслане. Я мало не вдавився яєчнею і відразу почав пригадувати, коли ми з нею вовтузились останнє Виникли неприємні підозри, але вона їх швидко розвіяла. Ми з Вітею за кілька днів розписуємося, продовжувала вона. І що, будете справляти весілля? Маленьке, тільки для його друзів. Тут? Ні, під час його чергування у Кочагарці». Мене запросиш, якщо він не буде проти. Я розумію, чекав «Як ти поставишся до того, щоб його тут прописати?» – запитала вона після паузи, спрямовуючи на мене напружений погляд. «Тут?» – я замислився. «Скільки нас вже тут прописано? Ти, я, твоя мама?» «Он, бачиш, уже навіть не має значення скільки». О, до того ж, ще потім приєднається твоя дитина, і всього буде п'ять. Мої підрахунки перервав гістеричний сміх. Сюди стількох не пропишуть. За п'ятдесят доларів сюди пропишуть ще двох бабусь і трьох єврейських дідусів. Поблажливо, ніби розмовляючи з дурником, промовила вона. Прописуй кого хочеш, махнув я рукою. Через півгодини вона пішла, а я залишився сидіти за столом. І почав жалкувати про сказані мною останні слова. Бо мій куток у цій квартирі міг би зменшитись від семи метрів до чотирьох. І що мені тоді залишиться робити? Повертатися до мами? Ні, потрібно шукати інший вихід. Увечері після робочого дня я зателефонував до отця Василія і запропонував зустрітися. Він радо погодився. Ми домовилися про вечірнє купання. Спускаючись до Олександрівської колони, я думав про віру. Думав, що треба післязавтра у суботу запросити її на пляж. На Труханів або в гідропарк. Отець Василій уже чекав мене внизу. Бадьорим кроком ми перейшли через пішохідний міст, поплавили в Дніпрі. Повітря вже було не дуже розпечене, але пісок на пляжі все ще тримав у собі енергію минулого дня. І ми лежали на піску без різних там підстилок. Я розповів батюшці про миру, її вагітність і весілля, про прописку. «Мирська суєта, махнув він рукою. І ця кімната дріб'язкова. Легко прийшла, легко й піде. Скажемо так, ти зберіг її для близьких старого. Він вдячний тобі з неба. Я не знав, що сказати. Я очікував почути слушну пораду, а не вислуховувати проповідь. Ходімо до нього, запропонував отець Василій. На той час ми вже обсохли. На місці землянки не виявилося ні могили, ні пам'ятника. Ми зупинилися на галявині, що була вщерті вкрита слідами трактора. Могилку стерли з лиця землі так само, як і колись землянку. Коли я побачив цю рокотворну порожнечу, мені закололо серце. І справді, всі ці проблеми з прописками і мирою виявилися дріб'язковими і недостойними. Якщо ось так легко можна зрівняти з землею могилу людини, тим самим стерши пам'ять про неї, то чи варто переживати про себе живого? Ну, буде в мене чотири квадратні метри. На набіжчика розраховано два квадратні метри. Та й ті можуть забрати. Ось таким чином, трактором або бульдозером. Треба сказати Мирі та її мамі, скорботно вимовив я. Бачиш, басом сказав отець Василій, людина дуже рідкісна сволота. І ніяка релігія її, як вид, не порятує. Рятувати потрібно таких, як ти, близьких за духом, тих, хто шукає підтримки, всіх інших, «Нахер зноєвого ковчега!» Уперше я почув від батюшки вульгарне слово, і пролунало воно настільки впевнено, що ніякого протесту всередині мене не викликало. Я подумки повторив слова отця, а потім подумав, що слова отця Василія виявилися співзвучні з моїми нещодавніми роздумами. Рятувати потрібно близьких. Я вирішив завтра ж придбати мамі микрохвилівку, а Дмитрові – які-небудь книжки. Зараз він захопився історією і під час нашого останнього візиту вилив на мене силу силенну фактів із життя маршала Жукова. Візьму, но ну, я пошукаю йому біографію маршала Будьонного. Розділ 200 -й. Швейцарія, 16 січня 2005 року. В аеропорту мене зустрів водій посольства, поселив мене в готелі «Флорхоф» і поїхав до ранку. Він був небагатослівним, та я не вирізнявся зараз красномовством. За вікном готельного номера періщить дощ. Назва готелю «Флорхоф» Означає квіткове подвір'я. Але подвір'я зараз перенесли до невеликого холу. Суцільна зелень. Правду кажучи, і сам невеликий триповерховий готель, розташований на подвір'ї, відгородженому від вузької вулички живоплотом голих коштів. От якби земля була бодай трохи вкрита снігом, було б набагато красивіше. А так... Усі ці калюжі, відбиваючи жовте світло вуличних ліхтарів, навівали нудьгу. Осінню нудьгу. Завтра посольська машина відвезе мене спочатку в Берн, де хтось із посольства хоче зі мною зустрітися. Потім цей самий хтось поїде зі мною в Лейкербат. «Я не хочу думати про завтрашній день. Я взагалі ні про що не хочу думати» і спати не хочу. Я бру в холі готельну парасолю і йду поблукати містом. П'ять хвилин під дощем, і я вже на площі з трамвайними зупинками та музеєм сучасного мистецтва. І нікого навколо, тільки трамваї, як пляшки, наповнені світлом, яскраво і дзвінко котяться вузькими рейками повз мене. Спускаюся до озера, там тихо і порожньо. Лише за прозорими стінками та вікнами кафе і ресторанчиків іде життя. Не кипить, не вирує, а саме йде. Вони обоє цілковиті шизофреники, думаю я про брата і валю. Створити сім'ю, народити здорову дитину, і покінчити життя самогубством Як це? Я, нормальна, здорова людина, цього не розумію Через що? Навіщо? Про що вони думали? Переді мною різко відкриваються двері ресторану Вивалюється компанія молоді На ходу вистрілюючи у небо парасолями-автоматами Я шарахаюсь від них і їхніх парасоль Зупиняюся. Остигаю помітити в дверях затишну середину бару і прямую туди, в тепло, в сухість, в інший світ. У кишені пальто долари і кредитка. Я викладаю перед барменом і те, і інше. Той вибираю пальцем долари і вказує мені поглядом на полиці, заставлені пляшками. «Ну от», – думаю я, – Дощ я тут не перечекаю, але зігрітися – зігріюся. Я вибираю американський віскі – бурбон. Цікаво, міркую я, присідаючи за столик поблизу вікна, по якому стікає дощова швейцарська зима. Я швидко нап'юся. Про всяк випадок кладу на стільницю пропуск до готелю. Щоб принаймні знали, звідки до них завітав непередбачуваний навіть для самого себе клієнт. Розділ 201. Карпати. Лютий 2016 року. П'ятниця. Уночі я не спав. Що 15 хвилин бігав у туалет. У перервах притримував обома руками хворий живіт, сидячи на самому краєчку стільця. Лягати не було сенсу. В усьому винний, напевно, був тюремний кухар. Або в тушонки, яку він просто висипав у зварену картоплю, закінчився термін зберігання. В будь-якому випадку вже під час вечері я відчув неприємний післясмак на язиці. Відразу після чаю щось закололо в животі. Потім я почав блювати. Я навіть не замислювався, чому цього вечора ніхто не склав мені за вечерю компанію. Ні Філін, ні Львович, ні сам Світлов. А рано вранці, за вікном, почалася стрілянина. Кулеметні черги. Я не злякався. Через отруєння мені було однаково, що діється навкруг, аби тільки шлях від мого стола до туалету був вільний. Але вже за п'ять хвилин коридором затупотіли важкі чоботи чи черевики. До кімнати увірвалося кілька дужих бійців у камуфляжах і масках. Підхопили мене попід руки і мовчки потягли, вірніше, легко понесли коридором, мов пір'їнку. До них назустріч бігли інші, теж у камуфляжах, і теж когось тягли. А я хотів у туалет. Хотів якомога швидше прикипіти задом до холодного унітазу, на якому не було навіть сидіння. Але ці люди несли мене повз двері, і я вже не розумів, де я і що зі мною. Потім доволив долину в гуркіт вертольотного двигуна. Мені дали і пігулку, і склянку води. І я відрубався, встигнувши помітити, як дедалі швидше і швидше крутиться м'ясорубка вертольотного гвинта. Також я помітив поруч інші вертольоти. «Ніяких запитань! Ніяких запитань!» – розбудив мене знайомий голос. Але цей голос не говорив, а кричав. Нервово, збуджено. Я розплющив очі і побачив кілька телекамер, спрямованих прямісінько мені в обличчя. Яскраве світло примусило замружитися, затулитися рукою. Повільно відживала моя голова, вже почали з'являтися перші думки. Що зі мною? Де я? В полоні? Що діється? Але мені дали ще одну пігулку, і я полинув усередину свого тіла, Занурився кудись на рівень зі шлунком, котрий вже заспокоївся. Туди, де тепло і трохи мутно. «Поправте подушку», – долинуло звідкись згори. Це вже відбувалося пізніше, кілька годин по тому. Але я про це вже й не підозрював, поки мої очі не розплющились і не спробували відшукати точку опори для нестійкого мутного погляду. Цією точкою для мене стало чиєсь обличчя, яке зависло наді мною. Коли погляд відстоявся, сфокусувався, я опізнав святлова. Його очі були червоними, припухлими. Я щось хотів був запитати, але він, помітивши ворушіння моїх губ, спинив мої зусилля рухом піднятої долоні і сказав «Осе в нормі». Розділ 202. Київ. Серпень 1992 року. «Через тиждень летимо в Польщу», – весело повідомив мені вранці Жора Степанович. «Будемо готувати польсько-українську конференцію підприємців». «Надовго?» – поцікавився я. «Три дні. А у тебе що, якісь невідкладні справи?» Ні. Жора Степанович прибрав веселість зі свого обличчя. Він людина прониклива, та й зрозуміти з мого голосу, що в мене не все гаразд, зумів би навіть глухий. «У чому річ?» – запитав Жора. «Квартирне питання», – зізнався я. «Моя колишня дружина завтра справляє весілля. Вона вагітна. У кімнаті доведеться прописувати її майбутнього чоловіка». «Що?» Він замислився. Просвердлив мене допитливим поглядом. Потім провів долоною по їжачку свого нещодавно обстриженого волосся. «Давай поки що будемо готуватися до Польщі. А як приїдемо, обміркуємо твоє квартирне питання». Його обіцянка збадьорила мене більше, ніж кава, приготовлена вірою. «А раптом він справді щось вигадає». Вони, комсомольці 90-х, хлопці кмітливі і досі пам'ятають про взаємовиручку. Він уже залишив мій кабінетик. Його каблуки відстукотіли коридорним паркетом у напрямку приймальні головного шефа. А я тепер сидів і міркував про те, що із шістьох тут працюючих лише я один не підстригся коротко. Першу цю моду запровадила Віра, точніше, вона була першою власницею короткої зачіски, коли я тут з'явився. І, звичайно, її їжачок був відносним. Моє волосся мало таку саму довжину, але не мало форми і було нечепурне, попри те, що я постійно мив його в комунальній ванні, засуваючи голову під довжелезний гусак крану. І от я, перебравши у пам'ять усіх співпрацівників і самого шефа нашої асоціації підприємців, зрозумів, що всі, крім мене, недавно побували у перукарні і набули, можна сказати, спортивного і співзвучного з добою вигляду. І це мене стурбувало. Я попередив віру, що вийду на годинку. Спустився двадцятим тролейбусом на хрещатик, і зазирнув у перукарню «Чарівниця», не виявивши черги, швидко зайняв вільне місце перед зеркалом. За моєю спиною з'явилася п'ятдесятирічна пані з фіолетовими кучерями. Вона задумливо оглядала мою потилицю, а я стежив за її відображенням у дзеркалі. «Що будемо робити?» – запитала вона. «Бобрик». Овійшовши в наш офіс, я натикнувся на шефа, який проводив якогось високопосадового відвідувача. Він на мить відволікся на мою нову зачіску, усміхнувся і промовив. «Відчуття єдиної команди – це найважливіше». Може, він продовжував розмову з відвідувачем? А може, оцінив моє бажання підстригтися під команду? «Хай там, що це було!» Та, всівшись за робочий стіл, я відчув вищезгадане відчуття єдиної команди і, знявши слухавку, попросив Віру зайти до мене на хвилинку. Зараз для мене була важлива її реакція. Розділ 203. Швейцарія. 17 січня 2005 року. Через годину після від'їзду з дощового цюріха ми в'їхали у вкриті снігом гори. Я дуже здивувався, побачивши в посольській машині іншого водія. Але, як виявилося, вести мене в Лейкербат вирішив сам другий секретар посольства. Він відрекомендувався, але я встиг почути лише ім'я – Володимир. «А ви погано спали?» запитав він відразу, як тільки опустив мою дорожню сумку в багажник сріблястої Ауді. «Мало спав», – зізнався я, – «і, напевно, погано». Я промовчав, що до п'ятої ранку просидів у барі, час від часу підіймаючись до стійки і розраховуючись доларами за курсом бармена за наступну склянку віскі. І як тільки мій організм таке витримував, як? Я навіть спробував поспілкуватися з якоюсь проституткою. Вірніше, це вона підсіла до мене і щось пояснювала мені німецькою, потім чортихнулася більш зрозумілою мовою. Виявилася болгаркою. Я їй пояснив, що мене зараз більше цікавить алкоголь, ніж секс. І вона відійшла в сторону, сілася на високий круглий стілець біля самої стійки бару. Я вам перекладатиму і підказуватиму, обіцяє мені Володимир, не відриваючи погляду від вузького шосе, на яке ми звернули з автостради. Зазвичай нам ідуть на зустріч. У будь-якому випадку нічого не потрапило навіть до місцевої преси. Спочатку ми мусимо заїхати до поліції, потім уже найважчі питання. Важкі питання вже крутилися в моїй голові. Я уявляв, що мені доведеться впізнавати їхні покалічені від падіння обличчя, тіла. Я взагалі не хотів дотикатися до смерті, але будь-яке життя постійно до неї дотикається. А в цьому, мабуть, і полягає сенс продовження життя. Дотикнувся до смерті, і живеш собі далі, до наступного дотикання. Поки хто-небудь не дотикнеться до твоєї смерті, і продовжить, Твоє життя Вам вже зараз потрібно визначитися Що ви збираєтеся робити Після паузи знову заговорив Володимир Перевозити тіла до поховання на батьківщині Річ важка для психіки і не дешеве Звичайно, якщо ви зважитесь, ми вам допоможемо Це входить в обов'язки посольства Можна кремувати, а на батьківщину перевести прах Можна поховати тут. Ви не сповіщали дружину? Ні. Це добре. Поліція попередила нас, що хоче щось вам пред'явити. Скоріше за все, вони мали на увазі особисті речі загиблих. З ними теж потрібно буде щось робити. О пів першу ми в'їхали в Лейк. Саме там, а не в курортному Лейкербаді, знаходилось місцеве управління поліції. Володимир відрекомендував мене якомусь поліцейському, привітному невисокому чоловікові у формі з короткими, акуратно підстриженими вусиками. Потім повернувся до мене, вислухавши кілька фраз німецькою. Пан майор відведе нас до кабінету, де дасть прочитати знайденню загиблих папери. Просто для ознайомлення. Потім ми продовжимо розмову. Кабінетом виявилася малесенька кімнатка зі старим письмовим столом і стільцем. На столі, крім настільної лампи, нічого не було. Поліцейський жестом запропонував мені присісти. Намит зник і з'явився з чорною папкою. Папку простяг мені і причинив двері зовні. Я сам один залишився в кімнаті, котра на кілька секунд видалася мені камерою-одиночкою. Може, через те, що я зараз був у поліції. Може, тому, що подібні сцени часто показують у фільмах. Підозрюваному щось показують у тюремному кабінеті. Я розкрив папку. У папці в окремих файлах до десятка папірців. Я взяв у руки верхній файлик. Це був мій останній лист. «Дорогий Дмитре», – читав я акуратні рядки –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 Я весь тремчу Мої таємні підозри, яким я не давав вирватися на волю, навіть як припущенням, починають виправдовуватися. Адже він якось заприсягся, що ніколи не повернеться. Чи то заприсягся, чи то пообіцяв. У будь-якому разі він дотримав слова. Слова, яке він дав, а я пропустив повз вуха. Наступний файлик змусив мене здригнутися. Прощальна записка адресована мені. Дорогий брате, дякую за новорічні привітання і за все, що ти для мене зробив. Я розумію, що ти більше не в змозі щонебудь зробити і, мабуть, вважаєш, що доля була до тебе несправедливою. У цьому я з тобою згоден. Ви не заслужили такого горя. Ви обоє хороші люди. Я чудово розумію, що це слабка втіха, але ми заповідаємо тобі нашу донечку Лізу. Здорова сім'я повинна мати дітей. Нам з нею пощастило з якоїсь верховної помилки. Я виправляю цю помилку і бажаю тобі щастя, Дмитро. Ідіот, виривається у мене супроти моєї волі. Якого щастя ти мені бажаєш? А в очах моїх... Сльози, і вони отот -от потечуть по щоках. І добре, що я один у цій камері кабінеті, добре, що мене ніхто не бачить. Я схиляю голову до стільниці, мої плечі тремтять. Стає дуже холодно, і цей холод вирізняється ворожістю, чужорідністю, ніби всередину мене проникає холодний метал невидимого ножа. Через деякий час у двері стукають. Я відриваю голову від стола, обертаюсь. І бачу уважне обличчя того ж поліцейського майора. Підводжуся. Він жестом пропонує мені йти за ним. І ось ми знову трьох. Він, я та Володимир з посольства. Пан майор пояснив, що всі ці папери на деякий час залишаться тут до офіційного визнання даної ситуації нещасним випадком. Потім їх мають знищити. Але ж це не нещасний випадок, а самогубство. Негучно заперечую я. Самогубство душевно хворих кваліфікується у Швейцарії як нещасний випадок, спокійно пояснює мені Володимир. Для нас це теж важливо. Я погоджуюсь, а сам міркую. Як добре, що ці папери знищать, адже по них будь-який ідіот зрозуміє причину їхнього самогубства. Поліцейський про щось розпитав Володимира. Володимир переводить погляд на мене. Я відволікаюся від роздумів. Ви хочете побачити те місце, звідки вони стрибнули? запитав Володимир. Поліцейський майор дуже серйозно дивиться мені в обличчя. Він чекає відповіді. «Ні», – відповідаю я, – «не хочу». «А де дитина?» «Дівчинка в дитячому шпиталі. Більше нікуди її було віддати навіть на деякий час. Вона ж ще маленька». «Там», – я киваю головою напрямі коридору, яким повертався з камер кабінету. У своїй останній записці Дмитро заповідає доньку мені. «Це дуже складне питання». Володимир дивиться в на мене своїми карами очима. Погляд його досить твердий, таким поглядом можна посилати будь-кого на три букви, не розкриваючи при цьому рота. Ми обговоримо це пізніше. Нас зараз чекають у лейкарбаді в реєстратора. Слово «реєстратор» викликає в моїй пам'яті образ жінки в чорному платі-балахоні тієї жінки, яка допомагала нам вирішувати питання з поховання Молега і Віри. «А дівчинка тут чи в Цюріху?» – цікавлюся я. «У Берні», – відповідає Володимир. «Нам так було зручніше, адже посольство в Берні. Нам час». Поліцейський міцно тисне мені на прощання руку. Він мені співчуває. Я бачу це і відчуваю в його голосі. Срібляста ауді виблискує на альпійському сонці, на небі жодної хмаринки, чудова зимова погода, і дорогою, що тягнеться в Лейкербат, одна за одною, не поспішаючи, їдуть дорогі машини з лижами і сноубордами, прикріпленими до верхніх багажників. Зимовий сезон продовжується. Це в мене він закінчився. Закінчився навіть не цієї зими, а ще раніше, торік у жовтні. Розділ 204. Київ. Лютий 2016 року. Субота. «Перекрути ще раз», – наказує Львовичу слабким голосом. Ми сиділи у вітальні моєї квартири на десятинній перед великим телевізором. Він перемотав плівку на відеомагнітофоні та знову пустив останній випуск новин. Темрява, прожектори, ліхтарики, кулеметна стрілянина, окремі вигуки з матюками і люди в камуфляжах. Усе це тривало кілька хвилин без коментарів. Потім телеведуча, щиро схвильована, тремтячим голосом розповідала про те, як перед світанком було проведено спецоперацію зі звільнення захопленого в заручники президента. Зовсім випадково в цьому ж місці було виявлено 13 зниклих кілька місяців тому значних російських чиновників. Двоє з них загинули від випадкових куль під час перестрілки з охороною таємної в'язниці. Серед загиблих охоронців були опізнані двоє охоронців Казимира. Сам Казимир устиг втекти на своєму літаку в Москву, але МЗС України уже сповістили Росію про нього. Потім знову страшне синє опухле від безсонної ночі болі обличчя. Обличчя людини, яка не розуміє, що відбувається навкруги. І вже знайомі вигуки Святлова. Ніяких запитань. Ніяких запитань. Додивившись новини, вже вп'яти до кінця, я уважно та мовчки поглянув на Львовича. «Ще раз?» – послужливо запитав він. Я заперечно хитнув головою. «Чим ви мене отруїли?» – запитав я після короткої паузи. «Звичайною армійською тушункою. Ми й не думали, що буде так боляче». «Мудаки!» – без люті в голосі видихнув я, все ще відчуваючи білю шлунку. Потім додав. Але й молодці!» Львович втомлено всміхнувся. «Може, холодну ванну?» – запропонував він. «Я не заперечував». За вікном ванної кімнати простягалася безкінечна темрява зимового вечора. На мармуровому підвіконні стояла пляшка віскі «Гленд 1948 року. Поруч низенька склянка. У ванні ледь чутно плюскотіла холодна вода. Я підтягнув пасок на важкому імперському халаті, озирнувся, почувши, що хтось відчиняє двері. Увійшов Львович зі срібним відерцем для шампанського. У відерці іскрилися кубики льоду, які срібним градом посипалися у ванну. А де цей? – поцікавився я. – Хто? – Черговий помічник. – А як його звали? – Цього я не знав. – У нас зараз повна заміна кадрового складу, – спокійно пояснив він. – Після того, що сталося, потрібні нові люди, але перш ніж допустити їх до служби, необхідна ретельна перевірка. Тож майте терпіння, пане президенте. Львович тихо пішов, не промовивши більше жодного слова. Я наповнив свою склянку і акуратно опустив у крижану ванну, виловив пальцями кілька кубиків льоду і кинув їх у склянку з віскі. Тиша зовнішнього світу почала тихенько просякати всередину. Віски потрапляли у кров, а тиша у душу, думки. І думки мої ставали тихими, ніби хотіли гармоніювати з цим дивним спокоєм свідомості. Усе, що нещодавно відбувалося, повільно відійшло в історію. В історію держави української. Усе ставало історією, крім мого внутрішнього світу, який завмер. Допивши віскі, я підвівся. Ступив на пожбурений долі халат. Знову підійшов до вікна. Завмерлий у зимовій вечірній напівтемряві Андріївський озвіз видався мені ріднішим, ніж раніше. Він був схожий на змерзлого сироту, який лежав нерухомо, чекаючи милостині чи співчуття. Лише одне віконце в якомусь напівпідвалі сяяло по-домашньому Жовтим світлом. Жодного перехожого, жодної машини з палаючими фарами. Я завмер, вдивляючись нерухомим поглядом у нерухомість пейзажу. Минуло напевно кілька хвилин, аж щось ворухнулось у цьому пейзажі. У нього зайшла з за нижньою загорожі, церкви і жінка в довгому темному пальті. Вона тримала в руках палаючу свічку. Мені видалося дуже дивним, що з тієї відстані було добре помітно тремтячий від холоду вогник. А вона зупинилася, притуливши спину до церковної загорожі, і схилила голову над вогником, ніби захищаючи його від вітру. Я довго дивився на цю жінку і її свічку. В горлі мені пересохло, Рука намацала пляшку, наповнила склянку. І коли я випадково поглянув на склянку, перевіряючи рівень віскі, жінка кудись зникла. Піти вона могла лише вниз узвозом. Права сторона тротуару ховалася за церковною загорожею. Приємний смак віскі все ж таки не відвернув мене від розчарування. Мені здавалося, що я... Не додивився якийсь дуже цікавий фільм. Не дослухав розповідь, у якій найцікавіше, як і має бути, пояснювалося у фіналі. Нерухомий і знову мертвий пейзаж втратив щось дуже важливе для мене. Звичайно, ще мере втіло жовтим сяйвом віконце, де могло проходити життя. Але жінки зі свічкою більше не було. Я повернувся у ванну. Знову додав кілька вже зменшених розмірах кубиків льоду у склянку, ковтнув віскі, підсунув під потилицю гумову непромокальну подушечку і заплющив очі. Розділ 205. Київ. Серпень 1992 року. У кочегарці було тепліше, ніж на дворі. Та гості приходять у футболках і шортах. Викладають на спільний довгий стіл, зібраний з трьох шматків фанери, пляшки, консерви і сутки з салатами. На їхніх обличчях почуття цілковитої свободи. Це хлопці мого віку, а може навіть молодші, але мені вони чомусь нагадують іноземців. Я намагаюся зрозуміти, звідки це відчуття. Від того, що я прийшов з подарунком, кухонним комбайном за 40 доларів. А вони прийшли з пляшками і чудовим настроєм. «Тобі допомогти?» запитую я в Мири. Не можна сказати, що вона не заклопотана святом. І обличчя намальоване, і джинси напрасовані зі стрілочками. Вбрання її зовсім не личить. Її станові пасує лише те, що цей стан приховує. І роззирається вона якось незрозуміло, Ніби і їй ці гості не зрозуміли. «А мама де?» «Цікавлюсь я і ловлю себе на тому, що турбуюся про миру майже по-родинному. Ніби це я віддаю її заміж». «Вона не прийде», – сумно відповідає Мира. «Відь аж не єврей? Він із Молдавії». «Тільки через це дивуюся я?» «Не тільки». Мама сказала, що вона по кочегарках не ходить. Кочегарки бувають різні, заспокоюює я миру, даючи їй зрозуміти, що ця кочегарка мені подобається. Мій погляд зупиняється на старому продавленому дивані, що стоїть у кутку просторого приміщення. Він має дуже жалюгідний вигляд. Мабуть, на ньому вони зачали свою майбутню дитину – Своїм поглядом я перевіряю розміри живота Мири. Її вагітність поки що непомітна. Віконечка тут лише під стелею, до того ж дуже маленькі. Безліч металевих труб, котли, купа вугілля нам не заважають. Вони ніби збоку, біля протилежної торцевої стіни, за хмарою сигаретного диму. Я дивлюся на Миру. Вона не може відірвати погляду від Віті, патлатого худорлявого парубійка у джинсах і квітчастій гавайській сорочці на випуск. Але він, на жаль, не дивиться на наречену. Він теревенить із двома приятелями. Мені кортить її відволікти. Я повідомляю їй те, що до цієї миті тримав у таємниці. Повідомляю про зникнення могили і пам'ятника Давида Ісаковича. Це ми його перепоховали, спокійно каже мені Мира, на сирецькому цвинтарі. У нього там мама лежить. Скільки ж це коштувало, дивуюся я. Єврейський фонд пам'яті за все заплатив. Розмова вичерпана. Я, виявляється, переживав, казати їй чи ні, мучився через те, що вирішив не розповідати, а тут усе так просто. Проїхали своїм єврейським бульдозером по минулому Давида Ісаковича. Переселили його до колективу, щоб не виділявся. Не дали йому залишитися після смерті таким самим відлюдьком, яким він був при житті. Ми ж бо за цим Василієм його краще розуміли, ніж ці.